«Але ж є і кити! Кити, касатки, дельфіни! Мої не такі вже й маленькі друзяки!» Я згадав про китів і вирішив спробувати трохи попрацювати. Відкритий файл нагадував біле простирадло, на якому хтось збирався вкластися спати. «Я подумав, що цим кимось, набудь, буду я, бо працювати не хотілося». Я так просто не здамся. Я не здамся без бою, виголосив я. Террі відірвав морду від дивану, подивився на мене і про всяк випадок гавкнув. Друже, ти, мабуть, знаєш, що таке не здаватися? Що таке виборювати собі диван, право обов'язкового шматочка зі столу? право брати в ліжко свою качку та решта, правильно? Тері махнув хвостом та двічі гавкнув. З собаками ладнати набагато простіше, ніж з людьми. І я почав писати. Оркінус орка. Латинські назви тварин та рослин завжди романтизують та утаємничують їхні образи. Оркінс Орка, чим ім'я для казкового велетня морів? Касатка – справжній космополіт. Цей дельфін плаває всіма океанами, від Арктики до Антарктики. Величезним хвостом він розболтує кригу, наче збиває гігантський коктейль. Загалом, касатка ігнорує лише Чорне море та Море Лаптівих. Натомість їх можна помітити в таких арктичних морях, як Карське та Східносибірське. Касатці більш до душі прохолодні води, у тропіках вона зустрічається рідше. Очевидно, в прохолодних водах краще зберігаються її ласощі, язики вбитих китів. На цьому місці я зупинився. Не міг уявити, який на вигляд язик вбитого кита – для того, щоб зрозуміти, навіщо ті кляті язики касаткам, я мав чітко ці язики уявити. Мозком блукала назва оповідання Редєрда Кіплінга «Чому кита така горлянка?» Але не зумів згадати «Чому?» «Може, щоб вміщувати язика?» Тому я швиденько написав листа редактора від того журналу, для якого писав про китів. Талій, як виглядає язик Кита. Віталій Маркін був людиною, яка, якщо всього й не знала, то примудрялася своє незнання дуже вдало приховувати. Він працював швидше за Google. Якби Сергій Брін дізнався про Віталія Маркіна в той самий час, коли почав розробляти свій всесвітньо відомий пошуковик, він назвав би його. Талій. Віталій був блискучим брюнетом. В офісі дівчата час від часу сперечалися, що в нього вилискує більше волосся чи взуття. Своїм зовнішнім виглядом та манерою спілкування Віталій Маркін, якого всі переважно звали Талієм, нагадував мені соняшникове насіння. Наче нічого особливого, маленьке, чорнявеньке, Проте ніяк не можна відірватися і блищить. Через три хвилини я отримав від нього листа. Талій завжди спілкувався з людьми так, наче промовляв з екрана телебачення. Тобі цікаво буде дізнатися про те, що язик кита, довжина якого близько 30 метрів, а вага близько 20 тонн, я маю на увазі довжину та вагу самого кита, важить 400 кілограмів. Я закляк. Механічно клацнув на віконце оновлення пошти. Ще один лист. Варто додати, що язик синього кита, це найбільший з китів, має лантухоподібну форму, а його вага доходить до трьох тонн. Щоб тобі краще уявлялося, це є вага дорослого африканського слона. Я замислився. Дорослий африканський слон у пащі кита. Кит ворушить слоном. У кита паща чи що? А, у кита горлянка. Так сказав Кіплінг. Африканський слон у китовій пащі, як у засідці. Цікаво, а хто вмішується в пащу Еміля? Бдад. А хоча б ховрашок поміститься? Чи заважкий? Кубка мух? пацючиня, хто-небудь зважував язик людини. Треба пошукати мемуари Ганібала Лектора. Не міг він його не зважити. Я десь прочитав, що церемоніальний оскарівський червоний килим важить 5 тонн, а довжина сягає 150 метрів. Може, прототипом йому слугував язик кита? Розкладають цей килим два дні. Процедура потребує зусиль 21 однієї людини. Китові язики розкладають?